Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin. Və salatu və selamu alə eşrafı lənbiyyəyi və lmursalin. Sayyidina Muhammedin və alə alihi və sahbihi ecma'in. Amma ba'd. An i̇lmin Allah'tan qorxunu kelihtirməsi. İlm necə olarsa Allahdan qorxunu gərəkdirir. Yəni, ikisini götürdük. Üçüncü, Ənə tasavvura haqiqatəl-məxuf yücibul harabə minhu Yəni, insanın qorxduğu şeyin nədən qorxursa, qorxduğunun mahiyyətini, həqiqətini təsəvvür etməsi ondan qaçmağı gərəkdir. Və təsəvvürə həqiqət-ül məhbub təcibu tələbə. Və həmçinin ə, sevdiyi şeyin sevdiyinin həqiqətini, mahiyyətini təsəvvür edə bilməsi onu tələb etməyi Ondan gərəkdir. Və izə ləm yahrub min hada və ləm hədə, Əgər insan ə, o qorxduğundan qaçmasa və sevdiyini tələb etməsə bu onu bildirir ki onu təsəvvür etməsi tam deyildir. Tam şəkildə, düzgün şəkildə təsəvvür edə bilməyib. Yəni, insan əgər cəhənnəmdən qorxursa, qorxuram deyirsə və ondan qaçmırsa və cənnəti sevdiyini iddia edir və onu istəmirisə, onu tələb etmirsə, ə, deməli, bu onu bildirir ki, onu cənnəti və cəhənnəmi təsəvvür edə bilməyib. وَإِنْ كَانَ قَدْ يُصَوِّرُ الْخَبَرَ عَنْهُ e, Ümumiliklə, onun haqqında bir xəbər barəsində təsəvvürü olsa belə. وَتَصَوِّرُ الْخَبَرِ وَتَصْدِقُهُ وَحِفْضُ حُرُوفِ غَيْرُ تَصَوِّرُ مُخْبَرُ بِهِ Yəni, insanın onun barəsində müəyyən xəbəri olması və yaxud onun təsdiqləməsi və onun hərflərini əzbərləməsi onu tam şəkildə təsəvvür etmək deyildir. Fə izə uxbira bimə huvə məhbū av məkruh ləhu və ləm yükəzzibil xabər Ər insana xəbər verilərsə, sevdiyi bir şey barəsində və yaxud xoşlamadığı bir şey barəsində və onu təkzib etməzsə, onun doğruluğunu bilərsə lakin qəlbi başqa şeyinən məşğuldursa onu təsəvvür etməkdən yayınırsa fə hə və lə yətəhərruku lilharabih və yani belə bir qalb sahibi ondan qaçmağa hərəkət etməz və yaxud da onu tələb etməyə o sevdiyini tələb etməyə hərəkət etməz yani burada yani İbn Rucelullah <gülüyor> ə e, yani deyir ki elm necə olduğu zaman hansı elm yani Allahdan qorxunu Ə, tələb edir və onun ə, tərəflərindən də biri oldu ki insan qorxduğu şeyi və yaxud da sevdiyi şeyi təsəvvür edə bilməlidir ə, və həmçin tərəflərindən dördüncüsü ənə kəsirən minə zunub qad yəkunu səbəb vüquqi cəhlü fəilihi yəni bir çox yəni, günahların yəni, baş verməsinin səbəblərindən biri də Ə, insanın onu edənin, onu, hə, o günahın həqiqətini, onun çirkinliyini bilməməsindən ilələ gəlir. Və buğdullahi ləhu və Allah-u ona nifrətini bilməməsindən ilələ gəlir. Və təfasilil vaid aleyhi və onun üzərində, o günahın üzərində nə qədər hədələrin olmasını bilməməsindən ilələ gəlir. Və imkənə alimən bi-aslı təhrimihi və ümumiliklə o günahın haramlığının əsasını bilir və çirkin olmasını bilir. Ləkinnəhu yəkunu cəhilən bimə varadə fihi minət təqlid vət təşdid, lakin o günah haqqında olan o sərt e, hədəni, e, şiddətli nə qədər şiddətli olmasını və onun nə dərəcədə çirkin olmasını bilmir. فَجَهْلُهُ بِذَٰلِكَ هُوَ الَّذ۪ي جَرَّأَهُ عَلَيْهِ Ve insanın o günahın çirkinliğinin derecesini bilmemesi onu günaha cürətlendirir ve günaha salır. وَلَوْ كَانَ عَالِمًا بِحَق۪يقَةِ قُبْحِهِ لَأَوْجَبَ ذَٰلِكَ الْعِلْمِ تَرْكَهُ خَشْيَةً مِنْ عِقَابِهِ Eğer insan o günahın çirkinliğinin həqiqətini mahiyyətini bilsəydi, bu bilgi, bu elm ondan onun cəzasından qorxmağı, onu tərk eləməyi ona gərəkdirərdi. Və ləhədə kənəl qavlu səhihəl ləzi aləyhi sələf və əyəmətu sünnə ənnəhə yəṣəhə tuvə min bədi zunub tunə bədi xilafən li bədi və buna görə də yəni sələflərin əhlüsü ilə imamlarının Doğru görüşü odur ki, e, günahların bəzisindən e, tövbə etmək, yəni səhihdir. Yəni ixtilaf var ki, insan bütün günahlara e, tövbə etməlidir, yoxsa, yəni bəzisindən tövbə edərsə, yəni o düzgün olurmu? Bəzisindən tövbə etmir, bəzisindən tövbə edir və hansından ki tövbə edir, yəni, o düzgün sayılır mı? فَإِنَّا أَحَدَ الزَّنْبَيْنِ قَدْ يَعْلَمُ قُبْحَهُ Yəni, buna görə də yəni bu səhih sayılır. Çünki bəzən insan e, müəyyən günahın e, nə qədər çirkin olmasını, e, onun mahiyyətini dərk edir və ondan tövbə edir. وَيَسْتَحِينُ بِالْآخَرْ لِجَحْلِهِ بِقُبْحِهِ Amma başqa günaha qarşı insan e, onun çirkinliyini bilmədiyinə görə səhlənkə yanaşır. Və xəqiqəti mərtəbəti və onun dərəcəsinin həqiqətini bilmədiyinə görə başqa günaha qarşı səhlənkar yanaşır. Fələ yuqli'u anuhu və həmən günahdan da uzaqlaşmır. Və liðəli təqqad yəqharuhu havahu və yəqli'u fi əhədihimə buna görə də onun nəfsi istəyi ə, bəzən onu həmən günaha asanlıqla salır. Amma başqa günaha isə ə, onun çirkinliyinə qədər ə e, çirkin olduğunu bildiyinə görə ondan tamamilə uzaqlaşır. və yuq li amma lam yaglib Yəni ona deyilməz ki, onda qorxu olsaydı e, o çəkinərdi. Yəni ümumiliklə onda qorxunun əsası var. va o qorxu tam şəkildə deyildir. Və səbəbu naqsıya imma naqsu ilmihi və o qorxunun da naqsliyinin səbəbi o, o günahın çirkinliyi haqqında ilminin naqsliyinə görədir. Və imma qaləbətu hava və yaxud da nəfsi istəyini ona üstün gəldiyinə görədir fətəbədu təubəti nəşə min kəvni l-müqtədili təubə min ahadiz zənbəyn və insanın da o günahların bəzisinə təvəbə idi bəzisinə təvəbə etməməsi deməli o insanın ə, hansı ki təvəbə edib o günahın çirkinliyini daha yaxşı dərk etdiyinə görə ə, ondan irəli gəlmishdir. Və həmçinin elmin qorxunu gələktirməsinin tərəflərindən beşincisi el-aqillə yuxdüm alə idrəri nəfsihi yəni ağıllı insan özünə zərər verən şeyə irəlləmir getmir ənə kullə mən alimə ilmən təmmən cəzimen biən faələ şeyən yadurruhu dararan rəcihan ləm yafəlhu e, hər hansı bir insan bir şeyin tam şəkildə, qəti şəkildə e, zərərli olduğunu bilərsə onu heç vaxt etməz. Fə inna hada xassatan al fə inna nafsu tunsarifu amma ya'lamu rujuhan adrarahi bit-tab'. Çünki ağılı insan Onun təbiətində belə bir şey vardır ki, yəni bir şeyin tam şəkildə zərərli olduğunu bilərsə, yəni ondan ondan üz çevirir, onu etmir. Və innalllaha cealə fil-nefs hubban limə yənfəəhə. Çünki Allah Teala insanın nəfsində ona mənfəət verən şeye qarşı sevgi yaratmış. Və buğdan limə yadurruha və ona zərər verən şey qarşı isə nifrət yaratmışdır. Fələ yəfəlüm mə yəczimu biənəhu yadurruha dararan rəcixən. Əgər bir şeyin tam şəkildə, qəti şəkildə zərərli olduğunu bilərsə, onu etməz. Vələ nəfədəlik illə məa daifil aql fə innə suqut min insan onu edilsə deməli onun ağlında yəni zəiflik vardır əgər ağlı tam yerindədirsə heç va bir e, şeyin zərərli olduğunu bilərsə yəni ona ivəlləməz yəni insan e, yəni e, hansı ki bilir ki o suda gəlg olacaq oradan keçməz Və yaxud da bilir ki, divarın altından keçərsə, divar üstünə uçacaq və o divarın altından keçməz. Və yaxud da ə, malını dənizə atmaz. Və nəhv zəlikə <Sessizlik> lə yəfəlu immən huvə təmmül əql və belə işləri ağlı yerində olan kimsə, Bilgisi tam olan bir kimsə, heç vaxt belə yuxarıda keçən şeyləri etməz. Bir ənəhədə dararun, lə mənfəətəfi, çünki belə bir şeylərdə zərər vardır, heç bir mənfəət yoxdur. Və innəmə yəfəluhu mən ləm ya'ləl, lə dararahu. Belə bir şeylər kim edir? Zərərini bilməyən kimsələr, məsələn uşaq, dəli və yaxud da unudan qafil kimsə. و اما العاقل فلا يقدم على ما يضره مع علم بما فيه من الضره او اغلى انسان bir şeyin heqiqeten orada zarar olduğunu oldugunu bilerse ona addım atmaz illa lidanni an menfaatuhu rajihah imma bi an yajma bi an darar majruuh aw yadhun an khayruhu vaqt addım yani o vaqt onun zararinin qati shekilde bilmir ve yaxud orada müəyyən bir mətəət olduğunu hiss edir, zənn edir. Kəllədi yər qəbul baxr və yusəfil əsvəl xatirə. Necə ki, bir insan təhlükəli səfərlərə çıxır, hansı ki, dənizə çıxır, külək olduğu zaman, lakin qəti şəkildə onun batacağını bilmir kənnə ləucəzə bənnə yəğrəq əv yəxsar ləma fəə ləma fəəl ayə rəw insan o suda qərl olacağını qəti şəkildə bilsəydi o dənizə çıxmazdı və innə mə əqdəmə əley lərcih əsəlaməti əndəhu nə üçün o addım atır yəni salamat qalacağını zənn etdiyinə görə və yaxud da o işdə qazanc Umduğuna görə. Və inkənə qad yəkun muxtən fi hədə zən ola bilsindir. O, bu zənnində səhvə xataya yol verir. Və kəzəlikə zəni və zina edən kimsə də belədir. Oğurluq edən kimsə də belədir. Ləvxəsə ləvum cəzm bi iqamətül hudud. Onlara e, etdiyi işlərin üzərində e, həddin tətbiq olunmasını qəti şəkildə bilsə idi. Həddə nədir? Qaşqalaq. Əlin kəsilməsi və yaxud qamçılanması ləm yuqdimə alə zəlik. Onlar bu işə üz tutmazdılar. Fə idə əlimə hədə fə aslu mə yuqi unnəs fissiyyət əl-cəhlə. Bunlar bilinəndən sonra insanları günahlara salan nədir? Əl-cəhlə yəni cihalətdir, bilməməzlikdir. وَعَدَمُ الْعِلْمِ بِأَنَّهَا تَضُرُّهُمْ دَرَرَرَنْ رَاجِحًا və onların bilməməsi Nəyin? O zərərin tam qəti şəkildə olacağını bilməmələridir. أَوْضَانَّ اَنَّهَا تَنْفَعُهُمْ نَفْعَ رَاجِحًا və yaxud zənn etmələrdir ki, orada müəyyən qədər mənfəət vardır. Və dəlikə kulluhu cəhlun və bütün bunların hamısı nədir? Cahillikdir, ya sadə cahillik və yaxud da qatı mürəkkəb cahillikdir. Və lihədə yusəmmə halu fiil siyyət aləddə fe'alə siyyatəc cəhili buna görə də günahlar işləyənin halı yəni cahil halı sayılır və inə sahibə fi halə cəhiliyyə vələhədə kənə şeytan yəzəyinə siyyat və buna görə də şeytan insanları günaha saldığı zaman o günahları onların gözündə gözəlləşdirir və ya əmru biha və onu əmr edir وَيَذْكُرُ مَا ف۪يهَ مِنَ الْمَحَاسِمِ Və günahlarda olan gözəllikleri onlara xatırladır. اَلَّتْ <gülüyor> يَضُنَّ اَنَّهَا مَنَعَ Hansı ki, insan da onun e, menfaət e, olduğunu zənn edir. Necə ki birçok ayələrdə Allah-u Teala buyurur. اَنَّهُ قَالْ يَا آدَمْ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى الشَّجَرَةِ الْخُلِّ Yəni fikir burada. E, i̇blis necə vəsvəsə etdi? Ey Adəm, sənə elə bir ağac göstərimmə ki, ələşşəcələt-i xud əbədiyyət ağacını. Və mülkin lə yublə və tükənməyən, qurtarmayan, xarab olmayan bir mülkü. Fə əkələ minhə və Adəm ə.səlam da bundan yedi. Sonraki ayda mə nəhəkumə rabbukumə antilkumə şəcərati illə ən təkuna mələkəyini əv təkuna minəl xalidin. Və şeytan yəni vəsləsə verirək deyir ki, Allah talib ona görə sizi bu ağacdan çəkindirib ki, əgər siz bu ağacdan yesəniz, siz mələk olacaqsınız və yaxud da əbədi qalacaqsınız. Hamçin Allah Teala başqa aydım. Uyuru va <saic> men ya'şu an zikri Rabbuhum rahmanu qayyid lahu <elə> shaytanan <saic> fa <FOX> Kim Rahman'ın zikrindən uzaq qalarsa biz ona şeytanı urca eder, o şeytan onun yaxın dostu olar. Wa innahum la yasuddunahum an as-sabeeli ve şeytan onları doğru yoldan sapdırır, azdırır və onlar isə özlərinin Doğru yolda olduqlarını hesab edirlər Yəni, Allah-u Teala baş qayıda buyuruyor Zəyyənna likulli ümmətin əmələhum Thumma ilə rabbihim marciuhum Fəyünəbbiuhum biməkənu ya'məlun Yəni, hər bir ümmətə öz əməlini gözəl göstərdik Sonra onların qaydışı Allahadır Və Allah-u onlara etdiyi əməlləri əməllərdə xəbərdar edəcəkdi. Yəni belə bir ailələr çoxdur. Fə'il <fəlfə> fā'ilul zəmbillə və əgəzəmə bənnəhu yəhsul lähu və buna görə günah işləyən insan, əgər o günahda tam şəkildə zərər olduğunu bilsəydi, läm yəfə'aluhu. -hə, onu bil etməzdi. Lakin nəhu yuzəyyənu lähu mə fihə minə Lakin o günahda olan o, olan o ləzzət ona gözəl göstərilir, bəzədilir. Əlləti yəvənnə hə ənnəha məsləha Hansı ki, o, ləvzətin də məsləhət xeyr olduğunu insan zənn edir. وَلَا يَجْزِمُ بِهُقُوعِ عُقُوبَتِهِ Və onun cəzasının baş verməsini qəti şəkildə ə, bilmir. بَلْ يَرْجُ الْعَفِ əksinə deyir bağışlanmanı ə, umur və yaxud da tövbə edəcəyini və nəhv dəlikə və bu kimi şeylər yəni insanın nəfsinə tabi olmasına və günaha düşməsinə səbəb olur və ləvkən ləhu ilmun kəmilun e, lə arəfə bihi racəxən dərər siyyə əgər onun tam elmi olsaydı zərərin o günahın zərərinin üstün olmasını daha böyük olmasını bilərdi fəəvcəbə ləhu dəlikə və bu ilimdə ona Allahdan ə qorxmalı gərəkdirardı və həmçinin onu günahdan yayındırardı. Bununla kifayətlənir. Allah təala şəngəsən ümidə o